Iarna de Ion Luca Caragiale Negreșit că, sus în ceruri, soarele fiind aprins, nu se simte frigul, gerul care astăzi ne-a cuprins. Negreșit, focul din soare nu-l plătește Dumnezeu, însă noi plătim, sărmanii lemne și cărbuni mereu. Doamne, de-ai veni într-o noapte pe pământul înghețat, ca să vezi cât e de jalnic să tot tremur neîncetat, Tu, care-ți iubești făptura, n-ai mai zice un cuvânt și-ai opri crivățul aspru să mai sufle pe pământ. Lectura Maia Martin